Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés 102. Kerum adását halljátok, én Szedlákádán vagyok. Kis Gabriella, Én meg és egy néma csend, mert... nagy értelem. néma csendel az nagyon adást, igen. Nagyon kezdtük itt a felvételt. Én, igen, igen, de akkor tudjátok, mint ha már ilyen csendben voltunk, akkor a heti halál rovatot ide veszem előre, Aha. és akkor mondjuk úgy, hogy ez a... E, Megelőlegezett néma csend. Igen, valaki idő, kell még vágni 58 másodpercet. Ilyen okay. szerencsé, hogy ilyen van a világban 58 másodperc. Elhúnyt Richard Merteson, akit igazából Mindenki ismeri, meg mindenki látta valamilyen munkáját. az azért... egy legenda. Igen, igen. Ja, hogy ezt, ezt mondja a, a könyvesblog, legenda volt. Ö, Mert hogy ugye a, a, amiből készült film is például az a I Am Legend. Azt nem ő írta? De. Ha nem, akkor nem működött volna a szóvic. Vagy komolyan mondod, és nem szóvic, hanem egy hm. nagy szívet, kezes ismerés. írta. Ő írta. Ő írta egyébként, igen, igen, igen. Akkor ilyen science fiction, meg fantasy irányba dolgozott, nem? Így van, így van. Viszont e, ennek a cikknek a nyomán kiderült, hogy a, hogy a párbaj film is a, a, az ő storiából indult el. Ez az nek az első filmje, elég nyomasztó, hogyha ismeritek, ha nem is. Ismer... Nyomasztó. És e, szóval egészen érdekes területeken is mozgat. Egyébként még egy híres író meghalt a héten, ez a Vince Flynn. Nem tudom mennyire került elétek, de ilyen uh, reptéri könyvborítókon biztos láttátok. Ő ez a hát ilyen populáris thriller világban nyomult. Ilyen ez az amerikai akciókönyv uh, kategória, de na nagyon ismert író volt és nagyon csúnyán halt meg, nagyon fiatalon. Úgyhogy... Uh szomorúak vagyunk. És mi történt a tragikus hirtelenséggel, vagy... Tragikus hirtelenséggel prostatarák. Tehát, hogyha egy válogatni kéne uh, az ezt van. a kártyát, ezt nem akarnám húzni. Uh, és valastált tőle valamit? Csak, hogy gyorsan elterelem a Én témát. Nekem gyanús, gyanús, hogy olvastam tőle, de így nem maradt meg. De mondom, nagyon népszerű, népszerű ilyen thriller író volt. Volt olyan élményem, hogy elkezdtem egy könyvét olvasni, ilyen terroristás témát, csak nagyon így elavult ezt még a 9-11 előtti írta és na nagyon elavult volt és akkor nem olvastam tovább hogy De... tud elavult lenni egy hát igen még maguktól estek le benne a repülőgépek vagy hogy? Oh, szerintem gyorsan kanyarodjunk valami egész másra jó, a következő témakör, amit csak érdekes volt, hogy több olyan cikket olvastam, ha már mind a kettő a javítgatás céljából született. Az egyik az, az előző adásunkban el is beszéltünk is a Bart István a Nagy Gedbi kapcsán és most a kötvefűzbe kirakott egy javítást, ami annyira aranyos és én azért vágtam be, mert én szeretem, amikor fontossá válnak dolgok, amit az egyik irodalmár mond, és, és, és a másik ezt komolyan beszél, és a harmadik pedig ezt igenis közzéteszi, hogy a nagy Gatsby régi fordítása az igenis újra lett dolgozva, és, és nem, nem pedig csak a matrican lett hogy új, új, új, fajta, új fordítás, de valójában az tényleg át lett egy kicsit dolgozva. Hmm. De nem egy új fordítás. Nem egy, nem, nem egy új fordítás, az új fordítás az ugye a Bart István féle, ez a Máté féle fordítás. Picit javítgatva. A másik cikk az annyiban érdekesebb, hogy ö, ott viszont ö, könyvben megjelen adatokat próbálna korrigálni, és ö, az irodalmi jelen oldalán a nagyon-nagyon sikeres é, Így szerettek ők könyv ö, kapcsán támadt valakiben a vágy, hogy hogy irodalmi hibákat, baklövéseket javítgasson a sztoriban, függetlenül attól, hogy magát a műfajt, vagy, a, vagy ezt helyteleníti, vagy helyesli. De érdekes végigolvasni, főleg azért, mert egyébként nem tudom, hogy nektek mi a véleményetek erről a könyvről, vagy erről a egyfajta irányzat, mozgalom a fene tudja. Tehát ugye benne van az, hogy milyen jó, hogy vissza a csempészi az emberek életebb az irodalmi alakokat, karaktereket, létezőket, de, de... Én csak mint szakács ismerem ezt a nyári Krisztián. Hát tényleg, tényleg, de, de ezek a korrigálások meg arra mutatnak, hogy lehetett volna a laposabb. Oké, okay, erről új. nagyon sok véleményünk volt. Hát lehet, de, igenis volt, csak pró próbáltam magamban megfogalmazni hogy mit akarok mondani, hogy annak súge legyen, meg súlya, meg minden. De az egyébként vicces, hogy elkezdődött a nyári Krisztián népszerűvé válni, úgy azért felelősödött a fanyolgás is, és ezt itt tök jó élőben látni, már a sorfal összezár, úgyhogy hajlát gyerekek, egy se maradjon, mi pedig felülünk a leátóra, és nézzük azt, hogy kiányerésre. Nem gondolom, hogy ez feltétlenül, hogyha valaki hülyeséget ér, egy könyvben, ami sikeres azt javítani az fanyagás. Nem csak erről a beszélek, úgy, szabad úgy, úgy szabad általában. Ja, értem, értem, értem, értem. Eleve hát. a nagy szent nagyjainknak a magánvetően kitárgyalása is hozott már egy ilyen vitaciklus, csak akkor, mint csak a Facebookos jelenség volt, nem. Jaj, nem. igen, igen, igen. Igen, ez nagyon érdekes. Hát mindegy, a könyv nagyon sikeres, és uh, ugye karácsony előtt jött ki, tehát uh, akkor uh, szerintem sokan ezt kapták a falladt, és, és még mind a mai napig beszélnek róla, szóval uh, nagyon érdekes ráadásul nyári Krisztián továbbra is tolja ki Facebookon a kontentot, szóval ez egy működő létező dolog, ami nagyon jó, hogy még ennyi ideig életben van, és, és érdekli az embereket, én ezt gondolom. Na mindegy, a linken találhattuk egy korrekciókat, hogy mi az a, a, az a pár apróság, illetve a fontosság, amit... Uh, Összemosott, vagy nem jól fogalmazott, nyári Krisztián. Igen, a kritika a cikk felénél kezdődik, addig nem fontos elolvasni. Igen. A futlátom a következő link, az pedig, hát a, ugye volt a remek megfigyelés gyűjtési batrány kapcsán uh, számtalan cikk született, és uh, számtalan hír is, és, és még nincs vége. És még nincs vége, hogy miért kerül itt szóba, az uh, most irodalmi uh, apropóból konkrétan az, hogy ugye rögtön felmerültek a különböző uh, paralel irodalmi művek, hogy, hogy, hogy épp miben működött ez, és uh, melyik mű az, aki megragadta, és az egyik az Orwell, aki, akinek a 1984 uh, kiadása az a botrány után teljesen felfutott. Szóba került Huxley is, illetve Kafka akik, akikről én egy ilyen metadszíncikben olvastam, így össze, összegyűjtögetve, és, és ennek kapcsán, most nem is a megfigyelési botra, nem is Orwell az, aki fel akartam hozni, hanem az, hogy, hogy bizonyos könyvet milyen más dolog tud még így fel, feldobni a sikernistákra, vagy hirtelen leporolni, és akkor újra elkezdik venni az emberek. Ugye vissza lehet utalni az, az adás elejére, hogy a, az író az egy jó, jó marketing kampány kezdete, gondolom. Igen, igen, igen. Azért az egyébként nagyon szórakoztató, hogy itt, itt más könyvek nem jelennek meg ebben a cikkben, vagy hogy, hogy vannak ezek a, a lista, ami az alap elnyomásról és megfélésről szóló könyveknek a lista, és ebben a én nem kerülnek bele új könyvek, mert egyébként a, az egész Snowden SD az. Arra lehetne mondani azt, hogy hú, most akkor biztos nagyon sok fog elkelni a kori doktorobnak kis testvéréből, mert az, az NSA i megfigyelésre szól egy közelebbről meg nem határozható, nagyon közel jövőből időpontban. De nem, hanem mindenki orvelezik, meg hakszlezik, mert az, az, az a könyv, amiről szól. úgy kéne újra kiadni ezt a könyvet, hogy rárakni a Snowden fotóját. Tudjátok, mikor megfilmesítenek valamit könyvet, és akkor új kiadású regény, és akkor a színész egy gyors ott mosolyog rajta. Aha. E, igen, szétszakadtunk? Nem, elgondolkodtunk csak. Ja, úgy, el, eltűnt a zajvonalra a kétán. Hát Meggyógyult és gyanúsá azt hittem már nincs is. Ez a gondolat elejérde. E, igen, ez érdekes lehet, hogy vannak a hogy klasszikus művek. És, és amik már bekerültek a mindenki köztudat, hát a köztudat az, a mindenki köztudata, de jó kérdés, hogy a bizonyos subkultúrákban felfutott-e Kari Doktorof könyvet, tehát akik tudtak róla. Senki nem cikkez róla, tehát valószínűleg nem. Uh, illetve hát, uh, ugye nem tudom hány az nem tudjuk, hogy ki a Kaja Ibraim, és legalább három hete nem tudjuk, hogy lesz-e kindől kiadása a Benford első NSZ-ről szóló monográfiájának. Most rákerestem, még nincsen. Ez Úgyhogy az a könyv, amit nem sikerült visszakonvertálnom PDF-ből. Ugye erről beszélünk? Igen, igen arról beszélünk. Tehát ez, ez, ez valahol vicces. Egyfajta, hú, de rosszú fog ezt hangzani, intellektuális érzem azért a folyamatos orvellezést, amikor valakit megfigyelnek. Igen, én, én szerintem a legrelevánsabb ugye ez a, az új Xbox, ami, amivel konkrétan kamera kerül az emberek tv alá, ami konkrétan folyamatosan kicsit be van kapcsolva, azért ott nehéz nem orwell gondolni, nem? Igen, az egy tökéletesen passzoló párhuzam. Bár azóta voltak sokkal jobb botrányok is egyébként. Nem tudom, aminé kezdtek-e arra, amikor ilyen különböző nyitva hagyott kamerákon figyeltek meg embereket, meg olyan vírusokat írtak, hogy hogy bekapcsolta a számítógép webkameráját, és volt, aki ezzel szórakozott, hogy, hogy fotózott más embereket. Meg ugye ellopták valakinek a laptopját, és akkor igen, jó igen. sztori volt, hogy, hogy időnként fotókat készített a, az új tulajdonosról, mert ilyen távvezérelt szoftver az telepítve volt rajta. Igen, lakáron néző kamerák között élünk. Ö, és erről az itt a már nekem, említettem, hogy közben megvan ez a kedves sorozatunk, a Person of Interest, ami gyakorlatilag pontosan erről szól, hogy a kormány gyűjti az adatokat, ám de ott van egy-két szuperhős, akik a maguk esendő módján próbálják ezeket az adatokat hasznosan felhasználni, és mi meg és ez elég sikeres sorozat, nézzük, nézzük, és minden erkölcsi aggály nélkül figyeljük a világot. Igen, meg. a kormány megfigyelmi, mint amint 150 <tos> millió embert, és a reszli művek megmenti, hogy nehogy hogy a kismamának a zsák ilyen, mint előre a számítógép. Yes. De ott még van érdekes csavar, nem? Hogy aztán elgondolkodik az ember, hogy maga a rendszer mennyire tudatos. Abszolút. Ez nem abszolút. spoiler. Nem, nem, nem spoiler. Uh, és uh, érdekes. Tényleg érdekes a téma, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy például egy ilyen sorozatra milyen hatást gyakorol a valóság, tehát, hogy uh, uh, bele tudják ezt meg így építeni, ha jól tudom, hogy összejön a következőjében. Na mindegy, ez nem teljesen irodalom, de de az, amikor az ember fikciót fogad be, akkor mennyivel elnézőbb, vagy mennyivel <gül> könnyebben elfogad dolgokat, amiket nem akar beengedni az életében. Egyébként, ha már tévésorozatoknál vagyunk, akkor bevallom, hogy elkezdtem nézni ezt a Rizoli and Eyes. Ó, igen, igen. Aminek van ideálni vonatkozása? Abszolút, abszolút van, és egész pofa a sorozat. Mondjuk a főszereplőcsaj az kicsit idegesít, nem... nem. Nem valami szimpatikus, de szórakoztató. Legalább valami. Az jutott eszembe, hogy, hogy hát ha már én hosszan beszéltünk tévéshozatokról, akkor hogy nem akar rá tudjuk a kultúra, mert az, az bármire rá lehet. És a, a következő időpont pont ezzel kapcsolódik. Mert hogy saját könyvkiadót alapít Fejős Éva, ami azért rohadtul jó, mert hogy végig x magamnak kockás hogy mit csinál ez a nő, tényleg gyakorlatilag az egyetlen olyan pontot találta meg, ahonnan ki lehet építeni egy, egy szereplőt, amitől neki több pénz van a zsebében. Kiadói marketingre, meg, meg egyéb dolgokra nagyon szüksége szerintem nincsen. Szerkesztőt fel tud venni magának, terjesztőt alapítani, egy piszak nehézben, ahhoz kell venni dobozos autót, meg ponyvát, meg sofőrt. Egyébként teljesen logikus lépés abból a szempontból, hogy, hogy igazából ugye már ez a saját brand ez kialakult, tehát mi is Szinte negyedéves ciklusokban beszélünk róla, ha bár nem feltétlen irodalmi szempontból. De ne is menjünk el erre. De... Ebben a cikkben egy különösen nem jó képe van egyébként, tehát nem kell lekattintani. Okay. Úgyis elmondtuk a lényeget. Szóval, ugye a személyes brand megvan, de ahhoz, hogy terjesszék a, a, a forgalmazók a könyvét, ahhoz szüksége van mindenképpen Úristen, megnyitottam ezt a linket. Szóval szüksége van kiadóra, és nyilván, ha nem akarja a szápot leadni, akkor teljesen logikus lépés kiadót alapítani, és ha már ugye nem akarja bevallani, hogy csak ebből a célból, csak magának létrehoz egy kiadót, akkor be lehet még vállalni egy-két kiadványt, hogy konkrét kiadó legyen. Igen, és egyébként az, az, el... az, az első könyv, ami meg fog jelenni a kiadónál, ami a Era van könyvkérdő nevet viseli, az arról szól, hogy egy, egy korábban megkérdött könyve egyébként új címen, egy ex-modell grafikus nagy, három kutyával problémás unoktestvérjével osztja meg a lakását, nyugodt élete, már eddig volt, egy csapása felfordul, amikor kapcsolatba kerül egy zűr zűrös rockénekessel. Hú. Én valami romantikusat sejtek ebből. Egy szívhez szóló, tényleg, itt még gitarhúrok fognak elszakadni. Ó, gyerekek, és itt a cikka alján van 2010 -e, 2013-ban megjelenő könyvek ö, listája, Cynthia Rogerson, szeretlek ég veled. Mike Greenberg, amit csak akarsz, és Dana bét iránytő szerelemhez, és titkos lakási termekhez. Ú. Hát most azért területi picit a bevásárló listám, lehet, hogy még karácsonyra is Vajd <gül> Vagy, vagy valakitől megkapod. Uh, reménykedem. Hát a másom, akkor nézem majd rukolám. Jó. Szóval szerintem vissza fogunk még térni fejős Én attól félek. Igen, aztán tovább folytatva egyébként szintén a kultúrának el fog menni uh, kategóriás dolgokhoz. A hét alkotóját is megtalálni véltem a Facebookon. Ez uh, a nem annyira durván sok lájkolóval rendelkező Takás K. János János ifjúköltő aki ilyen uh, furcsa verseket ír, amiben feedek, meg brózerek, meg twitter, meg meg lájkolás, iviv, meg lájkolás minden ilyesmi van. A maga módján zseniális, és szinte teljesen olvastatlan, legalábbis egy szószor, szerintem. Uh, nem tudom, meddig bírtatok. Aha. Én csak azt az egy verset olvastam el, ami a tetején volt, viszont uh, én nem vagyok benne biztos, és most nem volt már időm utána nézni, hogy uh, a plasztik. Uh, ez igen, az igen, igen, igen. és ott volt, de ott egy novella, ami viszont uh, egyáltalán nem ez a vicces jópofáskodás, hanem, hanem az, az viszont ilyen nagyon kellemes. Uh, kellemes kis rövid novellácska volt, és azt felkeltett az érdeklődésem, és amikor a, rámentem a, a Józsi oldaláról, akkor láttam, hogy azért a legtöbb posztja az rövidebb és ilyen kis csastuskáig is akár lemegy az ember de, de ez a novella azt tetszett, és nem véletlen szerintem, hogy a Józsi azt rakta ki posztban. Hát yes, Fedezzük fel közösen Takács is <laughs> Igen, itt érzem, hogy van olyan, olyan verse, ami a, ugyan a megsemmisülésről, mint a thriller-szerű számítőköpés élményekről szól, tehát legalábbis több regiszterben tud verset írni. Aha. Ez a kres a után a ramban még pár ad maradt kezdetű verse például a költőnek, az az a sikíthozós világ elvesztésről szól, akárhonnan is nézzük. Na, menjünk gyorsan tovább. Jó. És akkor még kiadók, meg forgalmazók, meg minden. Ja, igen, mert a kreatív magazinban megjelent egy hosszú elemző cikk arról, hogy a, a Libri és a ShopLine, BookLine összeolvadás az miért logikus, meg hogyan néz ki a piac. A szemlézi szerintem hosszú lenne. Úgyhogy akit érdekel a magyar könyvpiac mozgása, és az, hogy egy darab magyar hány darab vásárol, és aki megvette a harmadikat, az mit csináljon az év hátra levő részében? Az, az nézzen bele. Kibontakozóban van itt az életi vita arról, hogy hogy a magyar könyvpiac, hogy ilyen néz ki, hány darab kiadórvára szükség, és hogyan osztalam -e meg ott a pénzek. Igen, igen, ez érdekes téma egyébként, de hát nyilván tehát az a, azok a statisztikai adatok, amik, amik folyton előkerülnek, érdekes, hogy ki hogyan értékelni, meg mit kezd vele. Szerintem még lehet, hogy akkor hetek ezen fognak csámcsogni. Igen, meg az jó érzés, hogy még tart a, a könyvét utáni optimizmus ami egyrészt hozzák ugyanazokat a számokat, hogy a magyarok nem olvasnak, hogy a könyvpiac elértéken elég sokat csökken folyamatosan. A másik pedig elhangzik a de az idei könyvhét az nagyon jó volt, és minden évben nagyjából ez történik, meg ez hangzik el, mert Egyébként az emberek a viszont... könyvhéten vásárolnak könyvet. Igen, mi is visszatérünk még a, mit olvastunk rovatban a könyvhétre, mert én még mindig onnan fogok jelenteni. Ó, én most ezen a héten karácsonyikon jövőt vettem elő, de az majd új is a jövő héten fog szerepelni, úgyhogy addig még, még kitállok majd valami más Igen, ja, ezek a jól vannak betagozva ezek az ünnepek, a könyv, könyvhét, a könyvfesztivál könyvhét, aztán volt egy ilyen kítörési próbálkozás, a könyvfest, ami tavaly edem valat össze is a az akváriumban, és aztán és aztán jön a karácsony. Tehát, hogy vannak ezek a csópontok és hát, mint a Valentin naptól kezdve egészen sok ünnepig, lassan a világárosok mellett a könyvesek is stabilabban meg fognak élni, hogyha ennyi ünnepet kitalálnak. A könyvfeszül ugye az, amikor ősz van, de azért vegyek könyvet, könyvet, vagy nyár vége. Akkor az olyan picike volt, és, és volt egy könyv képregényes blokja és még nem nagyon tudtak mit kezdeni vele, és nem is volt sok kiadóként. Tehát ez a két terem volt. De ilyenkor, ugye az ember kimegy, mert vannak akciók, kiadó kimegy, akkor haverkodhat. Én határozottan remény, hogy én ott vettem könyveket, tehát a, ez elképzelés működik. Akit ki lehet rángatni eljék, az biztos fog pénzt is költeni. Voltatok már olyan fesztiválon, könyves ünnepségen, ahol sok könyv kint volt és nem vettetek? Pár évvel ezelőtt egyszer könyvhéten, igen. Ha. Erős mert volt. akkor cipelni kellett volna meg minden. Ja, értem. Na de vissza, komoly. komoly Jaj, ezek az ilyen sörfeszt, meg ilyenek azért működnek jobban, mert ott helyben a vásárolt árut elfogyaszt és értékeli az ember, de a könyveket ugye haza kell vinni. Igen, az átok logisztika. Mm -hmm. Egyébként a sörfest az annyira működik, hogy nem tudom figyeltétek -e, de ezen a hétvégén talán már nem lesz az elmúlt három héten minden hétvégén sörfesztivál volt való a városban. Szerintem ugyanazokkal a faházakkal túrnéztek körbe Budapestet. És jól tették. Hát a, itt. Úgy igen. Itt a környéken mindig sörfesztivál van, mert itt van a másik ilyen kézműves sörf, sörözős kocsma, a léhűdő. És mellé kitettek egy ilyen sörfeszt lakókocsit, ahol meg kézműves söröket osztogatnak. Mindezények kb. 50 méteren belül. Aha. Hát én a hétvégén a hamburger voltam, ha a kultúránál tartunk. Igazi fogyasztok, vagyok Igen, és, és ott is volt egy ilyen, egy ilyen büfébusz, ahol kézműves sört lehetett venni, úgyhogy. És próbáltál is nevezni a hamburger versenye, vagy oda igazán nem Nem, én, én, én élvezni voltam ott a hamburgert, és nem megutálni. Aha, gyerekek lassan ki kéne építeni a könyvbúszt, <gül> ugye, ugye vannak ezek a hmm. fesztek, a pálinkát, akkor a bármilyen fesztivál van, egy pálinkás, egy hamburgeres, az biztosként van, meg egy sörös. Hát most viccelni akartál, de miért ne? <gül> lehet, de nem akarunk valami olyat venni, inkább, vagy olyat árulni, amire van kereslet, szódás, hát van, vagy így, ilyesmi. Így, három egész, vagy mit mondtál a könyvre. Mondjuk az jó, akkor változtatás az útól út volna, hogyha egyszer valami elmentél ára, a hónap, aki nem kell. Jajá. Hát végül is a, a, a, a, fú, mi volt az a fesztivál, amin a, ott voltunk a Csarnokban, a utcaiban, ahol ugye te Nyári Krisztiánt. Mi az? Street Food Festival. Igen, Street Food, igen, igen, igen. És a Csarnaszabó András Nyári Krisztián kevertek, kavartak, tehát az irodalom az nem áll messze. Igen, aki az elején esetleg nem értette volna, hogy miért mondtam, hogy szakácsként ismerem, akkor most így kitisztult azoknak a hallgatóknak is a nyári Krisztián. Jó van, mi lenne beszélnénk egy pár könyvről? De itt Ádám egy csomó adattal készült, és én nagyon kíványszerűek. Ezt elszkróloztam. Nem. Van még, van még egy két mondat, ami folytassuk az előző részben, mert az előző adásban nem. megkezdett. Mi a helyzet a kis könyv piacsal Ádám, foly folytatnád? Három mondatban nagyon gyors leszek. Ezen a héten a Kossuth könyvkérdő által üzemeltet Multimédiaplázának a vezetőivel leveleztem Földes Lászlóval, aki azt mondta, hogy 2013 már látszik lényegesen jobb év, mint 2012 volt. Nő a forgalom, nő a címszámuk, mennek át a saját boldjuk mellett iBooks-ba, és itt mondott egy olyan nagyon érdekes számot, hogy 750 darab kosutos könyv van a, a Multimédiaplázában, ami hey, az, so, az már gombozból is sok, igen. És hogy próbálnak szerződni mindenféle kiadók, hogy még nőjön ez ne csak a sajátjukkal. És hát ő is felemlegette azt, hogy nagyon fontos kiadók itt hiányoznak még a képből. Olyanok, mint az Európa, vagy az Agave, akiknek hát vagy nincsenek könyvük, vagy nincsen látható könyvük, vagy volt, de most már nincsenek könyvük. Illetve, hogy azért, azért aprózódik részben egy kicsit a piac, mert, mert aki meg kiadóként, az, az szeretne ilyen saját boltot is mint ahogy van saját botja, könyv, majd képzőnek Delta a galaktikának, annak, az most a Francse tudja, hogy, hogy van, azt legalább egy éve nem néztem le, de ebben nekik is van. És, és amellett, hogy ő azt látja, hogy, hogy nő a piac, meg itt jó felindulnak a dolgok, és hogy szolgáltást kell fejleszteni, mert hogy a, a kiadókra várni így sok értelme nincsen. Amiatt mondott én érdekeseket arról, hogy, hogy valahogy lépni a lózkodásra szemben, és itt a, a szólnak egymásra a kiadóktól, egészen a, valamit kéne kezdeni azzal, hogy a Linkel, tehát aki Linkel jogsértő tartalomra, azt nem lehet elővenni. Ami azért vicces, mert ezt megpróbálják a kiadók, akkor, akkor azért én internetes alapelvekkel fognak szembe csattanni egyszer csak. Én nem tudom, hogy nem lenne érdemes megnézni, hogy más iparágokban milyen sikerre jutottak ezekkel a próbálkozásokkal, mielőtt nagyon beleélik magukat, nem? Ö, igen, igen, igen, mert a szabványos értesítés eltávolítást azt, azt meg tudják próbálni. Azt szerintem a legtöbb hazai posting az meg is fogja tenni, hogy törlé az első kérésre ezeket a jogsértő tartalmakat, hiszen nem azért csinálják, hogy, hogy másnap kopogjanak ott a nyomozók, de nem lehet megspórolni viszont ezt a részét. Jaj, ja. Ez volt a két-három mondat, vagy volt más visszajelzés is? Ö, ez nagyjából a két-három mondat volt. Ami nekem izgalmas, hogy végre egy olyan szereplőt találtunk, aki nem palaszkodik. Ó! Oh. Úgy azért becsüljük meg szépen. Pontosan. És ér megkérdezni, hogy kik azok, akiket még meg fogsz kérdezni, vagy ezek inkább az az érdekes, hogy. Megválaszol. Hogy... Igen, uh, meg, hogy mi lesz a jövő héten? Tehát, hogy akkor tudjuk meg mi is, mert érdekes egyébként. Ér megkérdezni, jövő héten, ha addig kapok választ a második kérdésemre, amire eddig még nem, akkor a FAPADOS következik, ami éppen most alakul át FAPADOS webboltból ipops.hu-vá. És ők egy csomó izgalmas változást hoztak, amelyekkel vásárlóként például nehéz egyet érteni, úgyhogy azért is több csörtés a dolog. Aha. Aztán Aha. meg majd lesz valahogy. És most csapjuk föl a könyveket. Oké, okay, vagy csapjuk föl. Yes, oké, okay, Gabi. Oké, okay, hát én most ezen a héten gyengelkedem egy kicsit, azért uh, több időm volt olvasni. Uh, van is olyan könyv, amit már neve a jövétre toltam át, és uh, uh, két olyan könyvet uh, hoztam, illetve egy plusz egyet, ami nem igazán könyv, bár csodálatos kiszerelésű uh, dologról van szó. Ami, hát az egyik az a, a múlt hét slágere volt, az új Neil Gaiman könyv, tele volt vele az internet, és tele volt azzal is, hogy, hogy lehettem, hogy az emberek véleményezik, illetve próbálják el, el szigetelődni a véleményektől és tiszta fejjel olvasni. Legalább három-négy portálon láttam róla kritikát, és nem csak azért, mert az agave a sztója. De... Éppen ezért egy kicsit aggályos, hogy mit beszéljek róla, mert mindenképpen nagyon, nagyon jó és nagyon jól összeszedett anyagokat találhattok a neten különböző általunk is ismert és kedvelt bloggereknél. Nagyon, nagyon szerettem ezt a könyvet, és amit a történetről semmit nem akarok beszélni, mert annyit, amit lehet róla tudni, hogy novellának indult és regényé vált, és ez a dolog száronra érezhető rajta, hogy, hogy egy kisebb uh, ívű történet, uh, mégis teljes egész, tehát nincsen bőlére lesz, nincsen túlírva, hanem pontosan olyan hosszúsággal vált, amikorának lennie kell, miközben maga a, a, a váz, az a drót, vagy valami, az nem is tudom, az, az novella mennyiségű, uh, elképesztően szép és megrázó uh, számtalan jelenete. A gyerekkor uh, mágiája és a a valóság mágikussal változtatása, vagy, vagy, vagy a valódi mágia az, amit érint, és, és ezért az, mivel hogy ezek számomra kérdések maradtak, miközben egy csomó minden nagyon egyértelmű a könyvben, nagyon tiszta motivumokkal dolgozik gémen az alkalomban, a klasszikus típusokkal, mégis egy minden mindent rám, hogy és, és ezt is nagyon szerettem, hogy, hogy nem is tudom, hogy, hogy más történeteiben voltak-e ilyen lebegtetések, hogy értelmezte azt, amit mutat neked, vagy pedig egyértelmű volt, hogy ebben a másébe ő bevon, és te hallgatóság vagy. Én úgy érzem, hogy talán... konkrét volt eddig, nem? Igen, igen. igen. Talán most éreztem először azt, hogy annyira szubjektív, és annyira átjött az, hogy ez, ez neki nagyon közeli élmény már, mint hogy a, ö, nem csak egyszerűen mese, hanem, hanem benne van ő is ebben a mesében, vagy az ő meséje ö, személyesen, és ezért nagyon személyesé vált nekem is. Én, én, én nagyon ajánlom a gyönyörű könyv, és még egy furcsoság, hogy, hogy ö, úgy éreztem, hogy valahogy eszenciája is egy kicsit ennek a, ennek a, a felnőtt mese ö, világnak, hogy például éreztem benne egy kis ilyen, mint hogy csak Clive Barker is megidéződne benne, olyan karakterekkel, de, de, de, de nem úgy, hogy ilyen plágium, vagy, vagy nyúlás, vagy emlékezés, hanem itt, hogyha ott lett volna benne a helye. Mint ez a... tök jó, hogy mondod meg, hogy ez jó, jó könyv lesz, arra, hogy így lezárja most ezt a modern mesés időszakomat, tök jó. Nagyon, nagyon, nagyon szép könyv. És a másik könyv pedig, amiről már Ádám beszélt, és ezért hú, nehezebb, ér? vagy könnyebb dolgom van, nem is tudom, ez pedig Miki Anna könyv, a Jonas és a szürke hadsereg a dühös nemzedék első köteta, és ahogy olvastam róla, úgy tudom, hogy összejön ki a kettes, és jövőre a hármas, mert ezek nagyjából be vannak tárazva. Uh, és azt tudni kell, hogy még Eddel eleve szkeptikusan állt hozzá én nagyon uh, reménykedően, főleg azért, mert a Annának a három regényéből kettőt olvastam, és ha mind a kettőnél maradtak bennem hiányérzetek, de, de megszerettem azokat a karaktereket, és ezt, a, ezt vártam, vagy ennek a visszaköszönését vártam ebben a könyvben, ezt nem, nem találtam meg, ezt megvallom, és... Uh, azt is megértettem, hogy az Adam Baird mondta, hogy ez a klasszikus Asimov science fiction. Nekem alapvetően egy bajom volt ezzel a könyvvel, és az az, hogy, hogy, hogy nem tudtam eldönteni, hogy, hogy ez, ez most egy ilyen kupolaváros titka és szíriusz kapitány sorozatban illeszthető, viszont akkor sokkal kisebbeknek szóló és kisebb embereket, tehát fiatalabbak karakterekkel működő sztorina kéne lennie, Uh, a, viszont ebben valójában ilyen kamaszok uh, szerepelnek, akiknek viszont ez már gyerekes, ja. szerintem. Sirius Kapitányt, ha megemlíted, nekem van ilyen relatíve friss élmény, talán két-három éve volt, hogy valakinek a blogján előkerültek ezek a Sirius Kapitányos rádiójátékok. Igen, igen, emlékszem. Amire igen. szerintem mindenki így, aki ilyen öreg, mint mi igen. kellemes emlékekkel gondol vissza, és kipróbáltuk egyszer egy ilyen balatoni utazáson valamilyen Aha. hosszabb út keretében, hogy akkor közösen hallgassuk, és elképesztően rosszul öregettek ezek a történetek, és semmiféle élvezhető dolgot nem, nem nyújtanak a modern gyerekeknek, és én is kicsit kínosan éreztem magam. Aha. De jó kérdés, hogy maga a, a, az a regények, én, nekem megvolt pár, most nem itt eszembe szerző, nem a László Endre, vagy valami ilyesmi, az abból készültek, ugye, hogy a regények működnek el. Hát, hogy elő kéne venni. Ugyanúgy a cuccilista. Cuccilista? Aha. ugye a, a város titkát is, hogy azok is nekem olyan nagy hatást gyakoroltak rá, ma nem is mindegyik, de, de voltak a képregények is, és azért ilyen kultikus. Ö, kicsit ilyen ártalmat lenne tett sztorik, számomra, É, és nekem ez a, a John is ez volt a gondom, hogy, hogy, hogy ma már egy 16 éves, ezért keményebb ö, fiatal... Az leszokik. Az már igen, leszokik, és az, hogy elhangzott benne párszorul a kurva életbe, ez, ez ilyen kifejezetten diszenesnek éreztem, de én mondom, ezt úgy képzelem, hogy ilyen 12 éves gyereknek szólna, és szerintem ez rosszul lett be a kalibrál, vagy egyébként ö, még bármi lehet belőle, így a vége felé én elkezdtem érdeklődni, és még én adok neki esélyt, viszont amit sajnáltam, azok a jó karakter kibontások, amik az anna regényeiben voltak abban, ez, ez most így nem volt meg. Van egy kérdés, neked egy pillanatig mai tűnt a regény? Amikor nem skill emlegette abban a féloldalban, persze. Ja, nem tudom, nem, nem gondolkodtam, hogy mai évek semmi. Én nem olvasok ilyen klasszikusokat, mármint egy klasszikusan ilyen meg szóló regényt, talán az utolsó az a ö, éhezők fiatala volt, améhez többször hasonlítottam, és, és ott éreztem azt, hogy nem mai, hanem egyszerűen sokkal gyermetegebb. És most lehet, hogy, hogy ugyanazt érezzük, hogy te odonnak érzed, én meg én meg, meg, meg túláltalmatlannak. Nem, nem biztos, hogy beszélni beszélnek. Az volt a problémám vele, hogy, hogy, hogy nem csak a gyermetek, hanem hogy azok a figurák, akik itt vannak, ezek a, a szemöldökét összevonó katona és a picit vegyszerszakú köpenyben sétáló tudós, azok nem ennek a a hőseim, mert most egy tudós is tud pólóban lenni, és egy katona sem pödri a bajszát. Nem, ö, tudod, minek nem maiak? Science fictionnek nem. Sziff science fictionnek. Hát annak semmiképpen, ezzel nem hát... akartam megvádolni a könyvet. Aha. Na mindegy, hát majd ö, jönnek a értékelések a maira. Egyelőre Ketten nagyon szeretik, de velük nem értünk egyet. És akkor még mindig van könyvet kapni? Színes értelem módon. Igen, de ez csalás, mert. Ö, ez egy 60 oldalas füzet, a 13 forintos kiadványok köréből, nem tudom, hogy ti emlékeztek még ezekre, ezek szó szerint ilyen kicsik, kis füzetkék, és így átfut rajta, itt a linken a majdnál, lát tudjátok nézni, 13 forint, és a olyan kis is van 13 rappens mondat a sztoriról, mármint, hogy rejtélyes, valószerű, stb., és hogy ezt mind ettől a könyvtől. Én nekem ez teljesen kimaradt. Aha. Abszolút nem volt meg. Mert, mert ezek általában nem túl igényes uh, kaland-sztorik, uh, uh, krimik. A hátulján ennek a könyvecskének a Linda Taylor valami krimie van, aminek én ugye a nevét ennek a csajnak ismerem. Nem tudok róla semmit, azt tudom, hogy, hogy nagyon termékeny volt. És hát könyv... szóval úgy tudom elkezdeni, hogy ebben a sorozatban jöttek ki mondjuk ilyen nem erre nagyon gyors storik, amiket így futószalagon gyártott és akkor egy, egy darabot így lehetett adni. Viszont ez a kis könyvecske, ez nem véletlenül került a listámra, ennek az az oka, hogy, hogy korábban a lobo olvasónaplójában olvastam egy Sherlock Holmes összefoglalót, ő ott egy vendégbloggernek adta át a szót, Catherine gray aki a új, legjobb folytatás röggényenként gyűjtögette össze Sherlock holmes -tól. és és jellemezte is, hogy melyik mennyire sikeres. Szerintem érdemes, aki szereti a Sherlock holmes -kat, érdemes ezt a, ezt a blogbejegyzést átnézegetni, és nekem feltűnt az, hogy ez a 13, elég sok egyébként megvan, vagy olvastam, és feltűnt az alapján, hogy ez kis Sherlock Holmes furcsa esetőt a feltalálóval, ez egy ö, ö, ha jól tudom, egy ö, igen, technika történész, Andrei Walter, egy magyar fickó, írta ö, ö, meg, és uh, meg akartam nézni, mert nagyon magas, magas értékelt Catherine a listában, és egy rokkanászt vesztem be ezt a kis 60 oldalas füzetkét, tényleg, amit a Füles magazin csak kettévágva. Ó, jó, hogy ezt említed, majd visszatérünk még a műsor végén erre a Jó, A story annyit, hogy hát 60 oldal, de hát, hogyha teljes. Formátum lenne N4-es, akkor vagy egy normál könyv, akkor ez egy tényleg 30 oldalas novella. Arról szólt, hogy Dr. Rudolf Diesel, a létező személy, a dízelmotor felfedezője, kidolgozója, hogyan tűnt el, hová tűnt el 1913-ban, láttunk előbb a satornán amely valójában így is történt. Tehát, hogy egy valós esetet bont ki eh, Andrei Walter úgy, hogy iszonyú gazdagon eh, lábjegyzeteli, vagy megjegyzésekkel látja, és így elhelyezi az egész torít abban a világban, a, a dízel eh, életében, a dízel idejében, amikor már készülöttek a háborúra a, a hatalmak, és eh, eh, már a motoroknak, a motorfeltalálásának különböző ö, funkciói, vagy lehetséges felhasználási területei voltak, és kémek és intrikák, stb. stb. belefolytak a történetbe, a politizálásba. Ö, és ebből az ismert dokumentumok alapján kiépít egy olyan esetet, amiben Sherlock Holmes voltak éppen kidolgoz egy lehetséges történetet a valós figura ö, jelen pillanatban is rejtélyes halálára erről szól ez a 60 oldal. E, nagyon érdekes, és abszolút izgalmas ilyen technika történetilag, vagy tudomány történetilag. Sherlock Holmes nyomozásnak én nem éreztem annyira nagynak, mert nagyon kevés kevéset e, e, került szír a Sherlock Holmes, de, de ha valakinek a kezébe kerül, akkor mindenképpen olvassa el. Gabi, ebből a listából a Sherlock Holmes Tibetben azt olvastad? Azt nem. Hú, az nagyon-nagyon szuper, ezt abszolút tudom javasolni itt a, a... Lobónak a cikkében említik, eléggé jó kritikát kap, és így a Kipling és a Sherlock Holmes világát mixeli össze. Aha. Nagyon, nagyon kompetens módon az író. Én azt mondanám, hogy ha, ha érdekel ez a vonal, akkor mindenképp azt olvastad. Jó, lesz, köszönöm. Próbáltalak én valaha Kim Newman-nek a Diogenes klubjára rábeszélni? Még nem. Akkor most egy fél mondat elejéig, ő egy ilyen Uh, furcsa, horror, krimi, akármi szerző csávó, van egy uh, ilyen 1996 kinézetű honlapja, és, uh, és van egy ilyen Sherlock Holmes folytatás uh, sorozata, ahol az egyikben még talán szerepel is Sherlock, utána csak az a Diogenész Klub, aminek ő meg a tagja voltak, és így nyomoznak Angliában különböző furcsa dolgok után, és mindig egy piszak jó novella egyébként, nagyon ügyes a, a, az Ipse, Um, ilyen gyűjteményes könyvek vannak belőle, meg azt hiszem, a Gazlád grimoire amiről talán egyszer már beszéltem, abban van az egy, egy novellája, ami, ami szintén igen jó. Össze lehet szedni innen onnan őket. Na jó, azért majd linket-linket a poszban, és hogy kedves hallgatók is örüljenek, mert szerintem ezek nagyon izgik. Tök, jó, tök jól ha. át lehet kötni arra, amit én olvasok, Ugye most a talán te beszéltél legutóbb a Megré sorozatról, vagy csak egymás között beszéltünk róla? Nem, mert volt egy ö, ö, könyvheti szerzemény a megrés a a flamadlány, és ö, szerintem annak kapcsán szóval, beszéltünk igen, igen, elkapott engem is itt a szenvedély. Még a könyvhéten találtunk egy ilyen 500 forintos kiadványt Megré sorozatból a ez a Megré habozik, az volt az? Te, nem a Megré adó, fog. Igen. E, azt sikerült megvenni, és akkor emellé még biztos, ami biztos kölcsönet hát egy másik Megré gyűjte, mint az volt a Megré habozik. És ezeket befaltam, sőt rávásároltam még. Körülbelül öt oldal van még hátra a Megré fél című könyvből, csak az irántatok érzett tiszteletem miatt nem olvastam végig, hanem most fölvesszük az adást. És nagyon érdekes nekem egyrészt, hogy egész nyilvánvalóan ismertem már ezt a karaktert, és biztosokban, hogy 5-10 könyvet mondjuk olyan 25 éves távlatban biztos, hogy olvastam ebből a sorozatból. És erre mutat az is, hogy jobban néztem a könyves polcomra, ahol ezek a, a fehér Európa kiadós krimik vannak, meg a, ezek a sárga Albatrosz, vagy... Albatros. Igen, igen. És itt is felfedeztem kettőt köztük, az egyiket most vettem ma meg az Antikváriumban még egyszer. Szóval számomra is ismert volt a karakter, de egy 25 év távlatában abszolút nem maradt meg semmi belőle. Tehát ilyen újszerű élményként volt ez az olvasás nekem. És a másik aprópója a témának, úgyhogy nemrég voltunk így Párizsban a családdal, és már talán egy másik francia krimi kapcsán is sejtetni engedtem, hogy nem feltétlen vagyok odáig a francia emberekért és a francia világért. De, de mégis ez a ez a fajta karakter meg ez az életérzés, ugye ami már 60-70 éves távlatban e, íródott, mégis így nagyon szerethetővé válik ezekben a könyvekben. És az első gyűjtemény, ez a megré habozik. Ez euh, abból a szempontból volt érdekes nekem, hogy, hogy ebbe három ilyen kisebb regény van, és ez ilyen 5 meg tíz éves különbségekkel írt a euh, Simenon, hogy mondják ezt a belgák, nem tudom. Simenon, én így mondom. Aha. Ez így nagyon jó lesz. Oké, okay. <laughs> mert hogy ugye belga és nem francia, valószínű azért szimpatikus igen. nekem. Szóval, hogy, igen, hogy ilyen 5-10 éves különbséggel írta, de mégis tematikusan nagyon összeillenek ezek a könyvek. Minden egyes bűnesetben valamilyen szinten megjelenik egy, egy nehéz házasság, nehéz feleség, mindenféle kalandok, megcsalás, féltékenység, és ez adja a velejét a bűnesetnek. És nagyon érdekes, hogy habár a, a, a nyomozó ugye megré nagyon tehát szeretettel fordul alapvetően az emberek felé, és tele van uh, empátiával, és, és átérzi a helyzetet, és néha neki is rosszul esik ugye felfedni a bűnesetet, de mégis az emberi kapcsolatokat nagyon csúnya módon ábrázolja az, az, az összes történet, amit, amit mostanság olvastam. És... Kicsit így is lettem, hogy, hogy mi, mi, mi az, ami így, így erre irányíthatta az írót, és kicsit a Wikipédián utána olvastam okay. a, az életének, és hát akkor látszik, hogy, hogy ő azért elég erősen így az életből merített így kapcsolatok, meg lányok, meg, meg ilyen, ilyen ter, természetű dolgokban. De ettől függetlenül, ugye... Nagyon szórakoztató olvasni, nagyon érdekes, és tényleg hihetetlen, hogy 40-es években, 50-es években olyan dolgokat írt, hogy, hogy most is friss, meg érdekes, meg releváns. Talán pont azért, mert ilyen nagyon-nagyon alapvető konfliktusokból épített. nem is nagyon van olyan történet ebbe, amit én 5 vagy 6, sőt, most már a 8 torinál járok, amit, amit most az elmúlt napokban olvastam. Tehát, annyira alapvető konfliktusokra épít, hogy ezért bír friss maradni. Tehát nincsenek benne ilyen politikai összefüggések, meg, meg mindenféle ilyen komplex büntény, hanem, hanem alapvető motivációkból dolgozik. A, a karakter tényleg mindig el, elhangzik, hogy, hogy mennyit iszik, megeszik, az itt kicsit megszínezi a történeteket, de érdekes, hogy mondjuk a történetek felében ez nem került úgy elő. Uh, nagyon vicces, hogy pixi nevű ugye, műsorbarátja, és néha hallgatunk. Twitteren pont, pont ő is egy ilyen megréolvasásban lehet, és akkor mondta, hogy egyszerűen nem hiszi el, hogy, hogy nincs néha olyan jelenet, hogy, hogy áll a szajna partján, megrés belehány a folyóban, mert annyit eszik, meg iszik egy, -egy történet. De, de érdekes, hogy, hogy ha bár ez, ez kerül mindig vele kapcsolatba elő, de a történetek felénélnek nem nagyon volt um, igazán jelen ez a dolga. A legutolsó, amit most olvasok, amit alig várok, hogy befejezzek, ez a megré fél. Ez pont, pont egy olyan történet, ahol már eleve brutálisan másnapos a, a felügyelő mert valami nemzetközi konferencián volt, de ez is vicces, hogy azért ezt is abszolút át tudjuk érezni, nem a szakmai konferencia után, egy megy nagyon másnaposan az ember. És hát átszálláskor, igen, átszálláskor is próbálja orvosolni, és nem, nem segít ez a helyzeten. De nagyon tetszik tényleg a, a, a, az egyszerűsége, meg a letisztultsága, meg ez a fajta ember szeretet, meg, meg a, ahogy kezeli ezeket a nagyon kellemetlen helyzeteket, és hogy nem feltétlen a, a, a büntény megoldása, ami, ami a, a, a pozitív lezárása a történetnek, tehát néha egy keserűen, keserűen oldja meg a bűneseteket. Nem tudom, Gabi, mit, mit tudsz ehhez hozzáfűzni? Hogy értette meg ezt? Én ugye nagyon nagyra rajongója vagyok, ez azt jelenti, hogy kezdtem az összes felelhető magyar kiadást beszerezni, és annak nagyon örülök, hogy mindig van egy kiadó, aki próbálja kiadni. Uh -huh. Egy csomó a park kiadó tolta ki a könyveket, ők megcsinálták azt is, hogy régi már Albatrosz, meg Fekete Könyvek nevű az a másik, milyen fekete-fehér sorozatokban megjelentek, azokból is elővette és újra kinyomta a a park sorozatban, Ezeket így össze lehet vadászni, és most az Agave is egy nagyon szép sorozatban tolja ki rá, annak volt egy olyan ö, ambíciója, hogy ő szép író lesz, és a megnéket azokat egy kicsit ö, kevésbé tartott olyan nagy dórnak, de én azt olvastam ö, több szép és ugyanez a én az atmoszférát, ezt a nagyon erős teremtést szerettem meg benne, ami iszonyú minimál eszközökkel, ilyen pár felvázolt dologgal, ne egy emberi kapcsolatot, de egy, egy pillanatot, vagy egy, vagy egy, egy biztrót, vagy egy meg tud ragadni, és, és mivel minimálak az eszközök, ezért nekem a filmeken volt az, hogy a számos megné film is készült mindenféle nagyszerű figurával, hogy ott hittem, hogy ezek voltak Régi, nagyon régi, mennyire régi sztorik. Aha. Nagyon érdekes. Én, én mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy ha nem próbált, megrét próbálja ki, mert ha bejön neki, akkor egy nagyon-nagyon sok örömet jelent még az élete során, és hogyha a neked így bejön, akkor ugyanígy. Szerintem hogy bizonyos pár könyv után érdemes abba hagyni, mert ez a. Azért igen, hát ezek bűrögyi nyomozások, általában gyilkossággal, tehát sohasem a derű munkakacagás a fő ö, könyvekben, még hogyha olykor-olykor happy end-as is, de, és ez azért megviseli az embert. Rátelepszik, mint a szajnai pára valamelyiknek jelent. De ugyanakkor nekem pont, pont az maradt meg, hogy milyen reteletesen jól leírta, amikor ilyen első, ilyen igazi napsütéses, tavaszi nap, és akkor yes. mi, azt a fajta életörömet annyira jó elkapta. Nagyon. A, még itt a kiadásokról beszélünk, pont ez a Megré fél, amit most éppen olvasok, ez egy Hunga Print nevű nagyon régék, nem tudom, 90 akárányos kiadás. Ez például elképesztően pocsékít közösen nevettünk, hogy találtam ilyen fordítói megjegyzést kapcsoló zárójelbe, két felkiáltó belenyomtatva a könyvbe, szóval ebből is voltak rosszabb eresztések, de most tényleg az egy gyönyörű új borítókkal szép. Amíg nincsen benne lefordítatlan szójáték lábjegyzet addig nem is rossz könyv. Egyébként ugye a hungaprint az annyit, hogy amíg 90-es években ők elkezdtek kiadni a csomó indent, például az agatakrisztikát, amelyeket senki nem akart, és uh, ráttöntően gagyi maga a kiadvány esik szétlapjaira, és a fordítás sem annyira jó. Uh -huh. uh, de Sherlock Holmes kiadatlan könyveket, agatakriszti kiadatlan könyveket belevágtak lesz, már uh, nem is tudom, hogy, hogy kik, de ők megpróbálták ezt a, ezt a krimi klasszikusokat kitolni, és azt nem tudom, hogy mekkora sikernel, azt tudom, hogy az Agatha Krisztus sorozatban egy csalva olyan dolog jelent meg ott, hogy éveken át az ilyen forint hunga print könyvek, ezek a Vaterán ilyen 5000 forintért aha. mentek hát benne. ne tudd meg, hogy én ezt most mennyiért vettem, aha ezt a megréfélt, tehát így 2500 forint van belefirkálva szeruzával, ceruzával, ahogy az kell. Aha. és hát egy ilyen 200 forintos engedményt kaptam, mert még mást is vettem, de Aha. tehát ez egy ilyen 200 oldalas, rosszul fordított könyvér, elég sok, de örülök. Nekem van egy ilyen veszély ennek az egésznek, hogy tudjátok, ez a Pokémon helyzet, hogy az ember így az összeset be akarja szerezni, de gyorsan, gyorsan le fogok tenni. Belefutottam egyébként a héten ebben már más összefüggésbe is, mert a Amazonon volt egy ilyen Kindle akció, hogy egy nap az összes Fleming bond, az ilyen két dollárért meglehetett venni, és hiába van meg legalább kettő full, de lehet, hogy három ilyen nyomtatott kiadásba, meg egyéb módon e e-bookban is, de egyszerűen meg kellett vennem. Gyűjtő szenvedély, az rettenet veszélyes. A Hörcsök gének a címvillelet. Akkor sajnos sem a megrét kellett volna ajánlanom, akinek van 50 könyve magyarul, hanem van valami eszmét, amik három például a Mika Valtanit, akinek csak három kriméje jelent meg most. De szerintem nagyon elmentünk a krimiben, és én már azt levennék egyet a polcról, a megnézközök, amolyan nagyon megkívánás esetben van valami. Jó, mert hát akkor ott a... találkozunk. Hát te akkor már egészen mást olvasztál. Még fel akartam dobni azért ehhez a témához hogy hogyha valakinek rosszul áll a megfilmesítés, akkor ő az. Uh. Mert hogy az ő folyamatosan uh, zabáló és nyomokban palazcságot is tartalmazó nyomozója, az, amit találtak egy egészen jó arcot az olaszok. De hogy egészen biztos nem az, amit az ember úgy magának elképzelt, az, az meg másik. No de, ehelyett uh, valami egészen mást hoztam, mégpedig vámpírokat. Yeah! Az van, hogy... Uh, volt ez a Gaura Agnes, akit a SF mag fedezett fel a Fantasztikus kéziratok éjszakáján még két éve. És, és egyik este ült a számítógép előtt, előző este néztem ajándékkönyvet igazi könyvesboltban papírok között, és ott volt az ő könyve 3000 valahány forintért, amit úgy túlzásnak éreztem, és felmentem a Delta Vision webboltjából, viszont 999 magyar forintért el lehetett vinni az e-könyv verziót, hogyha pedig két forintot hozzácsaptam ehhez, akkor járt még hozzá kettő novella. Úgyhogy megreszkírozta mindent. Aztán, amikor elfogyott az Ezt első könyv, akkor... Vásárolták a borítót, láttad? Láttam, láttam, láttam. Sőt, egyébként a hátlapon pedig ott van az a mondat a végén döltbetűvel szedve, hogy magyar magyar szem fog. Tehát tisztában voltam az, hogy mit veszek. Elfogytak a mentségeim. Érzem. És az van, hogy és utána megvettem másik ötet, amikor az első elfogyott, mert úgy volt, hogy villamos kell hazafelé, és a felénél fog az útnál elfogyni a könyv, és az nem jó. És hogy igazából ez egy piszok szórakoztató, nagyon ponyva könyv. Vagyunk egy ilyen alternatív Magyarországon, amivel engem már meg lehet venni, azon belül egy alternatív Budapesten, és és hát ott élnek az emberek között a vámpírok, meg az alakváltók, meg a táltosok, meg a. állítólag vannak tündérek, és senki nem látta őket régen. És Magyarországon megválasztanak egy olyan pártot, amelyik uh, részben uh, vámpírokból áll, és ott ilyen herce hercehúrca van meg, hogy mit lehet egy vámpírnak, meg hogy hogyan kell felügyelni, meg hogy mikor lehet megölni. Úgyhogy van benne egy ilyen kis uh, Hát ha nem is jobbikos fenyegetés, ott mindenki nagyon Magyarországra néz nyugatra, hogy mi lesz ebben az országban, te jóisten. És ebbe csöppen bele egy vámpirlógos nő, aki két diplomás pölcsész, és csak és kizárólag vámpirvérgyűjtőként tudott elhelyezkedni. Majd úgy gondolta, hogy ő nem, nem meghalni jött erre a pályára, úgyhogy kitalált egészen jó módszereket, és most ő az ország legjobb vámpirlógusa. Ez a Borbíró-Borbála nevű, csak hogy roncsuk euh, karakter, és, és annyira jobb szó, ilyen annyira tökös, mint egy, egy korai William Fable hős mondjuk. Kemény, oda megy, megmondja, megcsinálja, ugyanakkor sebezhető, az első között az szinte tökéletesen működik. Izgulunk, hogy, hogy van ennek valami tétje, atya úristen, milyen helyzetbe került ez a szerencsétlen, jó új vizia sorsa keresztül a a különböző egyre veszélyesebbnek tűnő szituációkon keveredik vámpírokkal, sőt fel is, fel is veszik egy vámpírtársaságba, mert miért ne vennék. És aztán a második regényel, ami amúgy a, a nyertes mű volt, mert hogy olvasom egy interjúban, hogy, hogy azt vitt el a, a fantasztikus kéziratok éjszakájára, mert az pörgősebb, ott meg nagyon sokat erőtlendik ez az egész. Lesz nagyon erős romantikus szál, lesz hiszti, lesz, uh, Atya Úristen szerete, Atya Úristen tépkedjünk virágszirmot, és szeret, nem szeret, meg hasonlók. Az, az sokkal kevésbé van egyben, mint az első könyv, meg, meg kevesebb tétje van az egésznek, ott inkább a, a karakterről szól a dolog. Ugyanakkor az meg azért letehetetlen, mert, mert elkezd kinyílni ez a, ez a párhuzamos Magyarország, az árnyék Magyarország. És, és lesznek bennem varázsló családok, meg családi perpatval, meg, meg összefonódó hősök, meg, meg belekerül ez a kelet-európai történelem az egészbe beléje. Úgyhogy igazából arra is azt mondom, hogy aki, aki szeretne tényleg bevallottan barátok előlel titkolós ponyvát olvasni, annak ez most tökéletes választás úgyis nyár van. Hmm. Ja, Teljesen okay. megleptél láda. Tehát, nem, uh... tehát így ránéztem a borítóra, a mellé képzellek, tudod így nézem a kettőt, és így nem áll össze. De akkor ezek szerint abszolút vállalható jó, jó anyag. Ezt így nyugodtan nem tudom mondani. Aha. Azt, hogy én nagyon élveztem, azt igen. Súper, az a lényeg. A többi meg nem számít. És ezek mind-mind gyorsan és könnyen beszélesztetőek, a, a, ez a Delta Vision-os, egyik? Delta vision egy regisztráció, magában egy bankátyás fizetés. Már a múltkor említetted, hogy ez mennyire kinőtte magát, én nem akarok ne lenni, hogy nem. biztos őket is megkezdted, és lesznek témák, de, de csábítóan érdekes az ő webáruházuk, és nézegettem már a dolgokat. Már... Egyébként bele kéne ott kóstolni, és ez egy jó. Én mondjuk a Csillának a regényét akartam, amit már egyszer megvettem, de valamilyen nem jelent meg nálam. Szóval az mindenképpen érdekes. Ha Viszont... már csillag az első ő volt a szerkesztője egyébként. Aha. Én úgy tudom. Úgyhogy például lehet esdekelni, hogy meg tudjuk, hogy ki ez a Gaur Ágnes valójában. <gül> hmm. Lehet, hogy vámpír. Vagy egyiptológus, ami még rosszabb. Aha. viszont még mielőtt itt kifogyaszalag gyorsan említsük meg, hogy újabb találkozási lehetőség vár a kedves hallgatókra vagy ránk vagy ránk, vagy egy másra, vagy hogy van szóval a lényeg, hogy július 11-én a, a műsor barátja ugye a rukkola egyéves és úgy gondolták, hogy ezt nem, nem csak úgy ünneplik, hogy hogy önállóan elmennek és isznak, hanem, hanem fesztivált rendeznek ennek a keretében. És a tervek szerint, a, tehát ez 11. -e csütörtök lesz, hattól vannak programok, és valahol itt a programok között ott leszünk mi is, az a terv, hogy élőbe fölveszünk egy, egy epizódot. Végülis mi bajunk lehet alapon, Biztos semmi nem romlik majd el, és a, akkor ott lehet egyrészt közösségbe is lenni, meg utána természetesen ott maradunk mi is fogyasztani, és lehet velünk bulizni. Igen, este pedig koncertek lesznek, ha minden igaz, akkor a Hippie Killer, a VR Rockstars, a Mocsok egy kölyök és DJ Matek már előzenek arra leszünk, mink. Oh, oh, nagyon jó nevek. És azt néztem, hogy nem, nem erre a kézművesőr irányra feküdtek rá, hanem, hanem pesgőzés lesz, tehát with style, ugye? Ú, hát mindenek van határos örözünk szerintem. <gül> <gül> <gül> Oké. Okay. Szóval ott, ott leszünk, és ti is legyetek ott. Jó, és a lényeg az, hogy olvasás, ügyén mert megint ilyen nagyszerűeket lehet inni. Itt a nyár, erre, erre való. Oké, okay, akkor ott Megrész megrés egyet ért velünk, úgyhogy. A biztos. Igen, bár édlap nincsen, tehát mindenki össze jöjjön majd. <laughs> Oké. Okay. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.